Rekao, Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet Osim onih koji to nehtjednu Neko reče Ako to neće, Allahov poslaniće Kom se bude pokoravao, taj će ući u džennet Ako mi se suprostavi, taj neće ući Odgovori o odgovor. سوديو التوحيد الإسلام سكان البيچ و أني إذ أكتم مشاحيح و يعلم أنني أحن و صدري و إن ضاق الزمان به فسيح و إن ضاق الزمان اكتب بها لغرت نظارته وجف به القريح واظلمت الحياه بناضره وصل وحد الازاهر درا براخو ايشتovani sestre assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh studio al predstavlja predavanja na temu hadisa od predavača Abdulvarisa Ribe. Molim Allaha da primi od nas djelo i da muslimani nađu korist u ovome i na dunjaluku i na ahiratu. في شفتي ذبيح شعوب الأرض في دعة وأم وهذا الشعب تنهشه الكروح تناوشه الطغاة فأين ينضي وهل بعد النزوح غدا نزوح يقارع طومة الإجرام فارداً وتشكول الجروح به الجروح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين ينضي وَهَل بَعْدَ النُّزُوحِ غَدًا نُزُوحُ يُقَارِعُ ظُلْمَةَ الْإِجْرَامِ فَاوَدًا وَتَشْكُو لِلْجُرُوحِ بِهِ الْجُرُوحُ وَتَشْكُو لِلْجُرُوحِ بِهِ الْجُرُوحُ فكم هدمت طبات هناك بيتاً على أنقاضه سقط الطموح وكم سفكوا دمان حراً أبياً فما A'ud <avelu> billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Prošli put smo govorili o zapisivanju i sakupljanju sunneta Allaha ukusanika sallallahu alayhi wa sallam. Sada ćemo samo dopuniti prošli ders ili prošlo predavanje, jel nas trećemo gdje smo stali i govorićemo najpoznatijim zbirkama koje su nastale u drugom Reći je mi četvrtom iđarskom toljiću. Nakon ashaba sakupljanju sunneta Allahovu Pasanika sallallahu aleyhi wa sallam, naravno preuzela je generacija iza njiha, to su tabi'ini. Kao i ashabi tabi'ini su ulagali veliki trud u sakupljanju sunneta Allahu Pasanika sallallahu aleyhi wa sellem, učili su ga na pamet, zapisivali, ispitivali lanac prenosilaca, I zapisivali ga na razne predmete. Neki od tabiina kao iz vremena sahaba prezirali su zapisivanje hadisa baš iz onih razloga koji su postojali iz vremena sahaba. Jest koji su ashabi prezirali zapisivanje hadisa kao što je boja, kao što je bila bojazan da se ne pomiješa hadis i Kur'an, kao što je bila bojazan da se ljudi ne oslone na na hadise za poštovanje Kur'ana i da se oslone na zapisivanje za postave svoje planče. Tako kada bi nestalo tih razloga, onda su tabi'ini dozvoljavali zapisivanje hadisa Allahog poslanika sallallahu a.s.w. Za vrijeme tabi'ina zapisivanja hadisa je postala neminovna pojava. Iz više razloga jer je to jedan specifičan period kada se jeli, šire novatarije među musulmanima, kada nastaju razne sekte, koje će je učenje bilo u suprotnosti sa, sa učenjem islamu. Najvažniji razlozi su dužine seneda i mnoštvo prenoslavaca hadisa. Znači, u početku, jer su shabi kratko bili, bili lanci prenosilaci, međutim, kako se dolazele generacije poslije njih, ta lanac pre, prenoslavaca postao duži, pa je bila potreba za zapisivanje hadisa puno veća. Zbog, dalje, do, zbog smrti velikog broja shaba i tabijina, koji su na znali hadise, Postojala je bojazan da njihovom smrću nestane i zaboravi se dosta sunneta. Zbog slabnjenja moći pamćenja i pojave mnoštva, mnoštva drugih nabijka. I na kraju zbog toga što su nestali mnogi razlozi zbog koji se preziralo zapisivanje sunneta. Za vrijeme ove generacije, za vrijeme generacije tabirina, su nastale mnoge sahife listovi, a najpoznatije su sahife od Sejda ibn Gubejra, učenika ibn Abasa, radijallohan, sahifa od Bešira ibn Nuhejka koju je napisao, od Ebu Hureyre radi Allah sahifa od Mujahide ibn Abbasog učenika i sahifa od Ebu Ayouba esihtijanija is is i Isham ibn Urvet još mnoge druge mnoge druge sahife te sahife su bile poput listova na kojima su zapisani is i sakupljeni hadisa Allahovu za igra svelema bez nekog redusleda i redama Znači, ovaj način iz generacije u generaciju teklo je sakupljanje, prenošenje naslijstva Allahog poslanika, sallallahu alaihi sallam. Znači, neki su zapisivali to na, list, na, na sahife, na razne predmete, kamen, papir, drvo, listove i tako dalje, dok su neki to pamtili. Pamtili su naravno sa senedima. Kao što smo prošli put spominjali, tada je se razvila nauka o prenosiocima hadisa. Tako da su znali za svakog raviju Koje kada je rođen, od koga je učio, pod koga je odsjeo, koga je posjećivao, od koga je, odsio, od koga je, od koga je pre prenosio hadis, tako da i kako su njegove bile karakteristike i osobnosti, tako da bi znali od koga prenosi hadis. To iz razloga kao što sam e, prošli put govorio, bog pojave mnogih inovatora i laži lažni hadisa od poslanika sallallahu alejhi znači, ve sellem. Na čovjeko ovakpo su stvari tekla sve do drugog stoljeća, kada nastaje jedan novi period, jedan novi način sakupljanja hadisa. A to je bilo sakupljanje hadisa zajedno sa izrekama Ashaba i zajedno sa petama Tabiana. I bez sumnje u prvom hidžreskom stoljaču, nastaje jedan od najpoznatijih, u drugom hidžreskom stoljačku nastaje jedna od najpoznatijih hadiskih zbirki, a to je Mu'rta od iman Malika, Malika ibn Anas. Ukratko ćemo se upoznati sa ovom zbirkom. Autor ove zbirke je Abu Abdullah Malik ibn Anas veliki hadijski učenjak, imam Darul Hijrije, to je smedine. Za njega, Dehebi kaže, poznati islamski učenjak, imam, on je imam Hafiz Fatihoga umeta i šehu l-Islam. Kada govorimo o muveta'u kao zbirci, ukratko ćemo se upoznati, šta u sebi sadrži ta zbirka? Koji, pa kaže da imam maliku muveta'u je sakupio hadise Allahu poslanika, salallahu alaihi sellem, izreka sahaba i neke je fatve tabi'ina. I znamo da je on bio veliki znameniti islamski učenjak i on je ovu zbirku sastavio iz stotinu hiljada hadisa koje je on lično premio. Iz stotinu hiljada hadisa koje je lično premio. Što se broja hadisa u ovoj zbirci, kaže Abu Bakr al-Abheri ukupan broj predaja u etav od poslanika sallallahu aleyhi sallam. Ashaba i tebi'ina iznosi 1720 predaja. Od toga je šest stotina predaja sa spojenim senedom 222 pred, Mursel predaje Musel hadisa i 613 Naukuf hadisa i 283 izreka tabijina. Mjesto muvata, mjesto ove zbirke, među ostalim hadisnim zbirkam, kaže imam Šafija, najvjerodostojnija knjiga nakon Allahove knjige je muvata imam Malka. Zađutim ono što je ispravni istav i na čemu većina islamskih, naročito hadiskih učenjaka, da je mu vrta po vjerodostojnosti da dolazi poslije Buharinog sahiha i Musmog sahiha. I to je sljedeći razlog. Prvo, ova izreka od imama Šafir, ove riječi su izrečene prije nastanka Buharinog i Musmog sahiha. Prije nešto no su oni sakupnili zapisani. Jer je Šafija umro od 204. godine, a tada je Buharija imao oko, oko 10 godine. Drugo, većina hadisa koji se nalaze u vrtavu zabiljeđeni su Ju u sahihima, u sahih i buhari i muslimu, a ostalih koji, koji nema u sahihima, su četiri sunena, koje ćemo poslije spominjati i upoznat se sa njima. Neki učenjaci u haditi smatraju da je mu vrta šesta velika zbirka hadisa, a poslije ćemo govoriti o šest velikih, jeli, šest velikih zbirki hadisa. Znači, ovo je bilo zapisivanja hadisa, njegove karakteristike u drugom hijđerskom stoljeću, A u trećem hidžiretskom hijdje, stoljeću dolazi do jedne nove vrste zapisivanja, a to je da se ovaj period odlikuje po tome što su hadisi odvojeni od izreka ashaba i tabijina. Znači po ovom se karakteriši ovaj period da su hadisi sakupljani, samo hadisi u dvirkama, bez izreka ashaba i bez fet, fetvi i tabijina. Dalje ukazivalo se na stepin hadisa, učetku je samo sakupljeno hadisu. Nije se poznavalo da li je hadis koji je hadis sahih koji Hasan koji je dai koji imaal mevdu hadisa kufefni dok ovom periodu dolazi do ocjenjivanja hadisa. Tako da se ujedno uz hadis navodi njegova ocjena da li je sahih zašto je sahih dali daif normalo uzroci njegovog njegove slabosti. Nast, nastaju različite vrste hadiskih biti. Najpoznatije vrste su musnedi kao prvo musnedi, sahihi i sunen. Sastičem usneda to su zbirke u kojima su sakupljeni hadisi jednog sahaba na jednu mjesto. Na primjer, kaže Musned musne ibn Abbas. Pa sve sakupi hadise od ibn Abbasa, pišemo ibn Abbas. Musned Abu Hurajeh, pa sve sakupi hadise od Abu Hurajeh. Musned Aisha radijallahu anha, sakupi hadisa na ime da Aisha radijallahu. Na ranom periodu nastaju razni, nastaju razne zbirke hadisa, razni Musnedi, A najpoznatija namaz kako je najraširenija u islamskom umetu i najpoznatija je musned imam Ahmeda uh, i ukrat koji ću su poznati jeli, sa njegovim musnendom. Pored musned imam Ahmeda imamo i druge musnede kao što su musned At-Tajalisija, musned Ebu Bekra ibne Bišejbe i musned Ishaka ibne Rahavije. Sa stiče je imame Ahmeda, autora musneda, njegovo ime, kuno ime je Ebu Abdullah, Ahmed ibn Hanbel, Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel, duhali šeibani, rođen je 164. hijritske godine, a umro u 241. Hijđretske. Imam je Ahmed u navodženju hadisa, u, zabilje, u bilježenju hadisa svakog razhaba, koristio je, kada je u pitanju u redu slijed, koristio je njihovo prvenstvo u islamu. Ko je prvi primio islam, prvo bi zabilježio njihove hadise, pa je zato stavio na prvom redu desetoricu ashaba, hadise od desetorice ashaba kojima, kojima je objećan dženneh al-ašer al-ašer al-bašer. Dalje, zatim, iza njih slijede učesnici bedra, navodi njihove hadise, pa dalje učesnici hudebije i tako dalje, po, po jeli, po redu slijedu pri imanju uslama. Broj hadisa u musnadu imame Ahmeda, kaže Hafiza bu Musa al Medini, što se tiče broja hadisa, kjer slušao sam od ljudi da dostiže 40.000. Sve dok nisam u Bagdadu čitao pred Ebu Mansurom ibn Zurejkom al-Kazazazom, kaže pričao nam je Ebu Bekr al-Katib, kaže pričao nam je Ibn Munada, kaže od Abdullaha ibn Ahmeda, a to je sin od Ahmeda, Abdullaha ibn Ahmed ibn Hanbel, Kaže, niko od Abdullaha ibna Ahmeda ibna Hanbella, niko na ko nije prenio više hadisa od njegovog oca. Jer je on preslušao, čitao musned, a on je 30.000 hadisa. Znači, među islam slučajno sam prosto i neko malo rozmilaženje oko broja hadisa u musnedu. U musnedu se spominju u hadisi više od 800 shaba. Znači, u musnedu ima Ahmeda se spominju u hadisi više od 800 shaba. Sada prelazimo na šest veliki hadijski zbirki koje su poznate kao Putu Busite. A te zbirke su Buhari u na prvom redu. Muslimo u Sahih, Sunen Ebu Daouda, Sunen Nesaje, Sunen Tirmizije i Sunen Ibn Mađe. S tim da se o lema po pitanju šeste zbirke razilazi, kao što sam naveo, pa neki smatraju da ovo zadnje mjesto zauzimamo veta imam maliku koji smo malo preispomenuli, znači da on dolazi kao šesta hadijska zbirka. Međutim, većina iz sada slučajaka na stanovištu da je šesta hadijska, hadijska zbirka sunanibni mađi. Ove zbirke su najpoznatije i najraširenije danas među muslimanima i najviše se isčitavaju i izučavaju. Bez sumnje na prvom redu je sahiji Buharije, koji je svima nama poznat i koji je bez sumnje najvjerodostojnija zbirka, najvjerodostojnija zbirka, najvjerodostojnija knjiga, nakon Allah veći lešanu nije Kur'an njen autor je njegov puno ime je Abu Abdullah, Muhammed, Ibn Ismail, Ibn, ibn, ibn Ibrahim al, Ibn, ibn, ibn Al-Mughire Al-Bukhari, Al-Ju'fi rođen je imam Hafiz u hadisu je autor nogi pisanih dijela rođen je 194. hijjreske godine a umro je 256. hijjreske godine što se tiče pravog imena ovog pisanog dijela Bukhariinu On je poznat među islamskim učenjacima i kao među i kao narod i među običnim svijetom kao Sahih Buhari ili Buhariov Sahih, ljudi ti njegovo pravo ime kako sam Buharije navodi Al-Jami'l Musnad As-Sahih min Umuri Rasulillahi Sallallahu alejhi ve sallam wa Sunanihi wa Jami'. se pitaanje šta je postakao Buhariju da zapiše ovu da napiše ovu zbirku hadisa? Postoji više razloga koje navode islamski učenjaci pa ćemo i mi, mi narasti Prvi razlog je, kaže Hafiz ibn Hađer, nakon što je Buharija uvidio da zbirke hadisa koje su napisane prije njegovog vremena sadrže u sebi pored Sahih i Hasan hadisa i Dajiv hadise, tomu je pokrenulo želju da sakuji vjerodostavne hadise u jednu Drugi razlog, njegov učitelj, učitelj Buharije, Ishak ibn Rahavije, koje smo spomnjali, znači, spomnjali smo da i on napisao zbirku, pa je znači musnetu iznio je prijelog svojim učenicima da sakupe je u jednu zbirku vjerodostojne hadise Allahovog poslanika s.a.v. kaže Buharija to je našlo mjesta u mome srcu i počeo sam sa pisanjem vjerodostojne zbirke i treći razlog kojeg navodi sam Buharija i spominje, kaže sanjao sam poslanika s.a.v. kao da stojim ispred njega sa lepezom u ruci i kao da, kao da ga branim od nečega Pitao sam neke tumače snova, pa što mi rekli Braniš ga odlaži. Kaže Buharija, pa me je to postaklo na, saku, na, saku, na sakupljanje zbirke. Sam Buharija, kao što znamo, bio je veliki islamski učenjak, veliki poznavalac hadisa i sunnet Allahog Musanika sallallahu alaihi sallam. Bez sumnje, kao što sam rekao, njegova zbirka je na prvom redu najvjero zbirka hadisa i sam, same uvjete koji postavljaju sami uvjeti koje je Buharija postavio u kuću i na to. Buharija postavio sebi za uvjet, šart, da će samo zabilježiti hadise, one hadise, da će prenosioce se prenosi se učenjaci slažu, da su povjerljivi, sve tako do posanika Salomone Pored toga, on je uslovljavao, kada je u pitanju prenošenje hadisa među ravijama, uslovljavao je da ravija da je se susreo, ako bilježi neki hadis, da je se susreo sa svojim čimim. Ne samo da su živjeli u isto vrijeme što uslovljava muslim, nego da je se susreo sa onim od koga prenosi hadis. U toga neki učenjaci kažu da je zbog toga Buharina zbirka vjerodostojnija od muslimove zbirke, bogovo ovog jel uvjeta koji je postavio. Broj hadisa u Buharinoj zbirci, Kaže Hafiz ibn Salah, ukupan broj hadisa o Buharijim Sahihu je 7270, 200, 7275 sa ponovljenim hadisima, a bez ponovljenih 4.000 hadisa. 7275 sa ponovljenim hadisima, jer znamo da u mnogim uh, poglavljima Buhara bi ponavljava neki hadis hodno tem, ili bi dio hadisa navodio na jedno mjestu a dio na drugo. Kaže Hafiz ibn Hađer, konačen broj, ponovljeni hadisa u Buhari no ima u je 2602 hadisa. Posle Buharije nema sumnje dolazi i muslimov sahih. Autor ovog dijela je Ebul Hussein Muslim Ibn Hajjađ Ibn Muslim Al-Kušeri Aina Isaburi rođen je 204. hijratske godine a umro je, je 261. godine. Kao što znamo ima muslim je učenik Buhari. Ime dijela je al-Muslimu sahih kod nas je kod islamski učenjaka poznato kao muslimu u sahiji. Broj hadisa islamski učenjaci navode, spomenju da se, da je muslima, muslim zabilježio 12.000 hadisa sa ponovljenim hadisima i 4.000 bez ponovljenima. Znači, ukratko smo se upoznali s ovim najvažnijim zbirkom sahiji, Buhari, sahiji muslima, a pored toga ostali, ostali, ostale zbirke koje se navode kao šest velike zbirki su sunenik. Objašnjenje posle šta znači sunen. Na prvom redu dolazi da bude autor sunen, a posle njega sunen Imama Imama Nesai, zatim sunen Imama Tirmizije i sunen Ibn Majah. zbirka esbirka koju autor sakuplja hadise na osnovu fikskih pogla, poglavlja, poglavlja. zato recimo na početku zbirke navede prvo poglavlje, odnosno knjiga o od tahare, o čistoči. Pa, recimo, poglavlja u vodama, pa sakupi sve hadise mi se biđu na tu temu. Pa poslije dolazi, jel, naravno dolazi kitabu Šala, knjiga na ono namažu, pa sakupi sve hadise. Naravno, po svakim kitabom, po svakom knjigom, postoje babovi poglavlja koja su, jel, vezane za određene teme. iz po svakog poglada, jel, sakupi hadise na tu temu. Jedan, jedan od tih zbirki, prvi dio je proveden na naš jezik. To je Firmiyin, Firmiyin sunenil djami sunen, -sunen je na naš jezik i on recimo uzećemo kao primjer u prvom redu Firmija navodi poglavlja o čistoči. A kaže bab bez poglavlja namaz neće biti primljen bez propisane čistoće pa navodi hadis. Ispričao nam je u tebe bi Said kaže namo ispričava Abu Alane, on je prenio od Simaka ibn Harba Kaže iz priča, nam je hernad kaže nama iz priče u od Israela, on od Simaka, on mus, od Musaba, od Ibni Saada, on od Ibni Omera, a on od Verovjesnika, da je rekao namaz neće biti primljen bez propisne čistoće, će biti primljena milostinja sadaka iz, iz nepoštenostećine imoni. Ovim znači završili prvo poglavlje iz predmeta hadisa, prešli bi na drugog poglavlja, to je nauka o terminologiji hadisa. Nauka o terminologiji hadisa ili ilm ustalahi hadisa. U ovom poglavu govorit o podjelama hadisa. Govorit ćemo o podjelama hadisa. Vidjet da kod hadijskih učenjaka postoje razne podjele. I ukratko ćemo jel, navoditi neke primjere da vidimo kako su hadijski učenjaci ulagali veliki napor kada je u pitanju čuvanje izdavšta sunneta Allahog bosanika sallallahu misl. Prvo ćemo govoriti o temi kojom se bavi ova hadijska nauka to je el salah hadir, znači hadisa to je hadi, hadijska nauka koja izučava sened i metni koja s obzirom na prihvatanje i odbijanje izučava sened, danas prenoslaca i metni tekst hadisa ova hadijska nauka ima značajno mjesto kada je u pitanju čuvanje i zaštita suneta Allahogu sanika od toga što je produkt ove nauke, razlikovanja hadisa koji su vjerovoljstvovani od onih koji nisu i izdvajanje hadisa jeli, koji su apokritni, koji su izmišljeni na poslenika. Prvo ćemo govoriti o podijeli hadisa s obzirom na način kako su preneseni do nas ili s obzirom na broj prenosilaca koji su prenijeli hadise do nas. Hadise znači s obzirom na broj prenosilaca ili s obzirom na način na koji su doprli došli do nas možemo podijeliti u u dvije osnovne vrste prva vrsta su mutawatir hadis mutawatir hadis a druga vrsta su ahad hadis prva vrsta su mutawatir hadis a druga vrsta su ahad hadis prva vrsta mutawatir hadis definicija je to su hadisi to jest to je hadis mutawatir hadis onaj koji iz generacije u generaciju prenosi toliki broj prenosilaca da je isključena bilo kakva sumnja u njegovu autentičnost ili da ga prenosi toliki broj prenosilaca da, da ne postoji nikakva mogućnost da su se oni složili na lažnji. Znači da bi se jedan hadis motivator mogao smatriti motivator hadisom mora da ispuni određene uvjete ili šartovi. Prvi uvjet je treba biti prenesen od velikog broja ravija, znači treba hadis da prenosi veliki broj ravija Međutim, hadijski se razilazi o pitanju koliki je to broj. Neki kažu 10, neki 20, neki 60, neki 70, neki 100, svakoj generaciji. Međutim, ono što je najspravniji jeste da, da broj nije određen, nego da svakoj generaciji treba biti toliki broj ili grupa ravija, tako da je nemoguće da se oni dogovorili na laži. Iz kojeg razloga je nemoguće? Iz razloga što same ravije među sobom su iz različitih mjesta, ova iz Egipta, ova iz, iz Šama, ova iz Hidjaza, ili su različitih mezheba, mezhebskih pravaca, znači ne postoji nikakva mogućnost da su oni sve pravadišli prepreke i razlike, da su, da su se dogovorili da slažu na Allaho posanika s.a.w. Prema tomi motivati hadis je hadis koji nema nikakve sumnje da je to jeli, prenošeno i da su riječi Allaho posanika s.a.w. Znači to je prvi uvjet. Drugi uvjet je Da isti i toliki broj mora biti u svakoj generaciji, u svakoj od pabeki, kako se kaže, da mora biti jeli, veliki broj, jer ako određeno je od pabeki fali, onda ne možemo reći jeli, da je hadis da je hadis mutavati. Znači, ako određeno je generaciji fali, nije dovoljno broj ravija, ne možemo za hadis, hadis reći da je mutavati. Znači, samo u jednoj generaciji je fali. Kao što smo rekli, neki hadismišan smacuju da je taj najmanji broj deset, deset venoslavca, deset ravija. Treći, treći uvjet je sam sastav ravija treba biti takve prirode da isključuje svaku mogućnost njihovog dogovora nelažiti, kao što smo naveli, a to se podrazumije da su ravije iz različitih mjesta i pokrajina, da su različitih zanimanja i da pripadaju različitim bezhledima. I četvrti uslov, četvrti šart je da ono što se prenosi, hadis koji se prenosi, uslovljava se da je se izravno čuo ili da je se vidi, da je se vidi postup. Mutawatir hadis nam daje što apsolutnu sigurnost kao da smo ono što nam se u njem prenosi videli vlastitim očima ili pak čuli vlastitim ušima. Tako da uto ne ostako, da se uto ne ostavlja ni najmanje sumnje. Samo mutawatir hadis, samo mutawatir hadis se deli na dvije vrste. Prva vrsta je mutawatir lafdi, a to je mutawatir čiji je tekst i smisal prenesen ovim načinom. Znači, sam tekst i značenje su preneseni ovim načinom. Drugi je mutavatir al-ma'nevi, mislim, rekom samo lafbi? Znači, prvi je lafbi i ma'nevi, a drugi je mutavatir al-ma'nevi sam. Znači, prvi je da se prenosi sam tekst hadisa da isti i samo značenje, dok drugi je samo ma'nevi. U drugom uh, mutavatiru samo je značenje mutavatir prednetan. Znači, različiti su izrazi među ravijami. Primjer za prvu vrstu je hadis, znači primjer za mutavatir, lafde i hadis koji smo mi spominjali. Men kerdaba alej je muta'amiden, fal je tabauva ma kadehu mine nar, ko na mene namjenu slažaj neka pripremi sebi mjestu džuhennemu. Ovaj hadis je prenijelo oko 70 i nekoliko ashab. Primjer za drugu vrstu hadis, mutavatir hadisa, a to je hadis mutavatir majnevi, su hadisi koji govore o podizanju ruku prilikom učenja doveh postoji oko stotinu hadisa koji govore o ovoj temi. nači različitu su izraz, međutim istog su značenja. Druga vrsta hadisa, s obzirom, druga vrsta hadisa, su gledali, ima hadisi i ahad. Znači druga vrsta hadisa su ahad hadisi. I ahad hadis je svaki hadis koji ne ispunjava uslove mutelatir hadisa. Nači ako u određenoj generaciji ne postoji dovoljan broj ravija, samo u jednom generaciji onda više nije hadis mutavate, onda je ahad hadis. Sam ahad hadis se deli na tri vrste, a to je mešhur, ahad hadis se deli na tri vrste, mešhur, aziz i garib hadis. Mešhur hadis je onaj hadis koji iz generacije u generaciju prenose po trojica ili više ravija, ili koji nedostiže rang mutavate hadisa po broju penosilaca. Neki hadiski učenjaci Jelam jasno? Znači svakog generacija prenosi potrojica i više, ali ne dostiđe stepinu tovater hadisa. Neki ovu vrstu maš, maškur hadisa ili ahad hadisa nazivaju hadis mustafil. To je, to je hadis koji je poznat. Drugi hadis, druga vrsta ahad hadisa su aziz. Hadis aziz. Aziz hadis je onaj hadis koji u svakoj generaciji prenose najmanje dvojica ravija u svakoj generaciji po najmanje dvojica radija. Ako u jednoj generaciji fali, onda hadis nije aziz. I treća vrsta ahad hadisa su garib hadisi i to je to su hadisi, dj. to je hadis koji iz generacije u generaciju prenosi po jedan radij. Najpoznatiji hadis, jel, garib hadis, ina me la'malu bin jati, poznati hadis, od, koji prenosi, jel, Omer ibn Hattabu iz generacije shaba, jedinu iz generacije shaba hadisa, bilježi omar i muhtovo. Znači ovim bi završili prvu podjelu hadisa s obzirom na broj ravija, s obzirom na broj ravija i s obzirom, jeli, na načine koji su doprli dobro. Kada su pitanje pitanju mutavadir hadisi, ahad hadisi, ehlu sunnatu al džema'at, to je sredbenici sunnatu al džema'ata, ne pravi razliku kada u pitanje dokazivanje nekog šerijskog propisa između ahad i mutavadir hadisa. Znači prihvataju bez Bez razlikovanja, bez obzira bili oni vezani za akaidske teme ili bili vezani za uh, teme, fikske teme. Naravno da postoje druge frakcije koje odbijaju sunnet ili u potpunosti, o čemu ćemo poslije govoriti, ili odbijaju, odbijaju ahad hadise. Ahad hadise neki u akidi, a neki u akidi i u, i u fiksim profesionama. Stav Ehli Sunnata je da sve ono o čemu nas je obavijestio Allahu poslanih s.a.v. i što je došlo do nas vjerodostovnim predajama da je obaveza svakom vjerniku da povjeroje u to i da ga sprovede u praksu. Bez obzira bio Ahadin i Mutavater Naj Najoznatiji dokaz koji Selef uzima za ovu svoju tvrdnju, za ovaj svoj stav je a je tj.s. Allahu i Jelšanu riječ u kojima kaže Koma kan lil mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khayratu min amrih. Ta'jika da Allah i postani njegov nešto odrede, odredi onda ni bjernik ni bjernica nemaju pravo da pošlu m na uđanje na skutur. 26. Al Ahzab Skupina koja ahad hadise ne prihvatani u akidi ni u fiksnim propisima. Skupina koja ahad hadise ne prihvatani u u akidi ni u fiksnim propisima pod izgovorom dahad hadisi ne vrijede kao kao nepobitno znanje, čak i Kur'an i butevatir hadise ne uzimaju kao dokaz u akidu ako postoji da tekst kur'anski ili hadijski tekst, ako je butevatir, upućuje na više značenja, to jest da se može odnositi na više stvari, na više značenja ili više stvari. Ova frakcija su... I treća frakcija, ali treća skupina su... Dogmatičari među ešarijama eš koji ne prihvataju ahad hadise u Akajdu, ali u Fikhu prihvataju kao pravoladavajuće mišljenje, ako to mišljenje pravoladavajuće. Oni kažu da Hadis ahad hadis ne donosi ili ne važi kao, kao kategorično nepobitno znanje. Zato što ga prenosi každje jedan ravija ili, ili, ili postoji mogućnost postoji mogućnost da je, da je ravije zaboravio ili da je pogriješio, dok kod hadisa ne postoji mogućnost zbog, zbog velikog broja ravije. To je pogrešan stav, jeli, to nije stav ehli sunnata val džemata. Ehli sunnata val džemata prihvata, prihvata ahad mutelovatirna hadisa i u akidi i u je li, u fiku. Što se tiče dokaze ehli sunnata val džemata, oni navode dokaze iz hadisa kojima se jasno govori da su ashabi prihvatili ahad hadise i prihvata su ahad predaj da nisu pravili razliku jeli između ahad i mutovate predaje kaže prenosi se od ibne omera radijala onda je rekao dok su ljudi u Kubavu planjali sabah namaz u Kuba, dođe im glasnik i reče poslaniku je objavljen Kur'an i naređeno mu je da se okrene prema Kibli koje su prema Kabi pa okrenite se i vi planjači su bili okrenuti prema Šamu pa kada su čuli ovu vijest okrenuju se prema Kabi da nije bilo dozvoljeno prihvati Kibli vijest pojedinca, ahad, predaju, ne bi napustili farz, okretanje prema šamu, jer okretanje prema šamu bila je farz. Znači da nije bilo dozvoljeno za, za vrijeme shaba prihvati predaju jedne osobe, oni se ne bi okretali pre makabina, nego bi čekali, klanjali bi namaz prema šamu i čekali bi dok se vijest ne bi potvrdila, pa se nikdo zasele. Oni se međutim okreneli pre makabin i poslušali, jel, ovu vijest. Da ovo nije bilo dozvoljeno, Poslanih Sala Selem bi sigurno okorio u njihovu postupku, jer se ostavili farz Bog obavijesti ili predaj jednog čovjeka poslije mogućnosti da je slagod, da je povrločno čuo. Da nije istina i tako da je. Dalje, drugi dokaz da je Poslanih Sala Selem slao svoje misionare, i propovjedače, vjere u razne krajeve da bi pozivali ljude u Islam. Među njima je bio i moja divna džebel koja ja, je Poslanih Sala Selem poslao u Jemen. Znači, bio je pojedinac i Odšao u Jemen da pouči stanovnike Jemena temeljnim stvarima, vjerite, akidi, dužnostima, prema Allahu i Lešanogu, namazu, zeklaratu, poslije i tako da je. Tako znači da, da, da, da je bilo zabranito, da je nije bilo dozvoljeno uz, uzimati predaje od pojedinaca, ne bi ovaj nepoznanji se zvao slavu jednog iza sanika, nego bi slavo više iza sanika. Niko od njih nije rekao od strednika, od stanovnika Jemena, nije rekao ti si jedini koji nas u tome obavještava i nemaš pravo da uzimaš od nas ono, kada upitam zekat, ono što, na što nas njih obavezao sa njih srasa. Znači moja demna bio poznat i povjerljiv. Treći, treći dokaz prenosi malik od džafara ibn Muhammeda, a on od svog oca da jedne prilike, Omar radijallahu, spomenuo među usije, atropoklonike i rekao ne znam kako da postupim sa njima, Na tomu Abdurrahman ibn Aluf reče Svjedočim da sam čuo Allahu poslanika s.a.v. da kaže Postupite sa njima kao sa ehru Kitabijan Kada upitan džizija Znači da se uzma jodni džizija kaže, Prenosi Sufjan od Amra da je čuo Beđ Beđalu da kaže Omer nije uzimao džiziju od Međusija Doga Abdurrahman ibn Aluf nije obavijestio Da je poslaniji s.a.v. uzimao džiziju od Međusija Heđana Nači da nije bilo dozvoljeno uzimati predovi, od jednog ne bi omer uzao, uzao ovaj hadis od jednog a shabadu ne bi čuo od ostale shaba znači ovo su neki osnovni dokazi sunneta koji potvrđuju da su da se ahad predaje, ahad hadisi uzimaju i hvataju i u akidi i u jelufiku s završili, još nam je ostalo vezan za ovu temu, oni koji potpunosti odbijaju ili negiraju sunnet a onima ćemo govoriti, bih ne Govorimo je li ovaj na sljedećem času. Allah salalahu alayhi wa sallam, qul qawli hadha wa astaghfirullaha